Kapitola 23. Dritaráštrova Úzkost Vásti náporu propadal Dritaráštr stále většímu zármutku. Potřeboval útěchu a proto si zavolal vidoru, kterému řekl: O Katvo, tvoje moudrost v ničem nezaostává za moudrostí vznešeného Bhargavy. Důvěrně znáš i ty nejjemnější zákonitosti darmy. Neděláš mezi kurovci žádné rozdíly? A proto mi pověs, co je pro mě i pro ně dobré? Co bychom měli dělat, když se teď události vyvinuli tímto způsobem? Jak můžeme opět získat důvěru a lásku občanů? A zejména mi řekni, jak se vyhnout naprosté zkáze našeho rodu? Vidora odpověděl: O králi. Zbožnost i hospodářský rozvoj a smyslový požitek závisejí na cnosti. Na ní závisí i blaho království. Proto o nejlepší z lidí miluji jak syny své, tak i pánuovi. Tím, že jsi dovolil svým synům, vedeným šakuním, hrát v kostky s Judyštyrou, si zničil cnost. Jediný způsob, jak můžeš nyní toto zlo odčinit, a získat v tomto světě chválu je vrátit pánovcům jejich království. Spokoj se s tím, co ti právem náleží, a neprahni po majetku druhých. Tritaráštra na svém trůnu neklíně poposedl. To nebyla rada, kterou chtěl slyšet. Spíše se toužil dozvědět, jak si mohou kurovci zabezpečit své současné postavení. Osud jim propůjčil moc vládnout celé zemi. Teď musí své postavení posílit, aby tak jejich vláda byla úspěšná. Jak jim pomůže, když království postoupí svým nejmocnějším nepřátelům. Dritáráštra cítil, jak během Bydrovi řeči jeho hněv roste. O potomku báraty. si sem ti řekl, aby jes Durjódanu zavrhl. Kdybys mě tehdy poslechl, nemusel byste tě litovat. Můžeš to však stále ještě učinit. Odvrhni Durjódanu a přiveď Judištyru zpět jako vládce. Nechť tvoji synové a jejich stoupenci pádouvcům slouží. Přiměj dušá Sanu, aby se Draupadý při veřejném soudním přelíčení omluvil. Měl by se také omluvit Bhímovi. To nám všem přinese prospěch? A zároveň to zachrání království před Co jiného ti mohu v tuto chvíli poradit? Dritaráštrův hněv překypil. Bylo zřejmé, že Vidura vždy straní pándovcům a jemu a jeho synům nikdy nepřeje. Položil ruku na své žezlo posázené drahokami a řekl. O Viduro, hovoříš jen proto, aby spotěšil pándovce? a moje dobro tě nezajímá. Neschvaluji tvá slova. Jak můžeš očekávat, že opustím své vlastní tělo a krev kvůli někomu jinému? I když jsou pádovci stejně dobří jako moji synové, Důr se narodil z mého těla. Žádáš mě, abych před vlastním tělem upřednostnil tělo někoho jiného? Přestože tě chovám ve velké úctě, dnes tvá slova nečestnými. A proto je zavrhuji. Můžeš zde zůstat nebo odejít, jak si přeješ. Již tvé rady nepotřebuji. Ať se s necudnou ženou jedná sebe lépe, vždy svého manžela opustí. Dryteráštra náhle vstal a odkráčel do svých vnitřních komnat. Vidura smutně potřásl hlavou a řekl. Tento rod je odsouzen k záhubě. Rozhodl se následovat pánovce do lesa a začal se připravovat k odchodu. Pánovci za sebou zanechali své kočáry, vzali si jen své zbraně a vykročili na západ. Cestovali z lesa do lesa, prošli kurukšétrou a překročili řeky Jamonu, Dryšadvatý a Sarasvatý. Nakonec na březích Sarasvatý spatřili rozlehlý les Kámjaka. V břeh lemovali desítky asketů, kteří tam vykonávali své oběti a askezy. Pándovci vstoupili do kámjaky a postavili si tam chýše ze slámy, rákosu a palmových listů. Ve společnosti bráhmanů se potom začali věnovat obětem a studiu písem. Jednoho večera, když seděli u posvátného ohně, a naslouchali bráhmanům přednášejícím příběhy z véckých dějin, zaslechli přijíždět kočár. Pohledli daným směrem a spatřili, jak se k ním blíží Vidura. Judištěra řekl překvapeně Pímovi. Co tu dělá Vidura? Poslali ho, aby nás přivedl k další v kostky? Chce nás nad zlotřilý šakony připravit i o naše zbraně? Pádovci vstali od ohně a se vší úctou se s Vidurou pozdravili. Usadili ho mezi sebe a když se vyptali na jeho blaho, teda mu nabídl obšerstvení a místo k odpočinku. Příštího dne Vidura bratrům vyložil, co se odehrálo v hasty náporu. O Adžáta šatru, řekl jsem králi, co je pro něho prospěšné, ale nevěnoval mi pozornost. Král se prostě správnou cestou nevydá, tak jako necudnou ženu vznešeného muže nelze přivést zpět k cnosti. Nikdy ho nebodká štěstí. Moje rada na něho neměla žádný vliv, tak jako voda jen sklouzne po listu lotosu. Poslal mě nevybíravými slovy pryč. Pán douvci Vyduru utěšili a on prohlásil. Teď vám řeknu, co podle mého názoru napomůže vašemu konečnému úspěchu. Měli byste trpělivě čekat na svou příležitost a hledat způsoby, jak zvětšit svou sílu. Konejte askezi a uctívejte bohy. To vám pomůže získat další sílu. Vždy mluvte pravdu a buďte laskaví ke svým potřízeným a stoupencům. Dělte se s nimi o jídlo a nikdy se v jejich společnosti nechvástejte. Toto chování zvyšuje blahobyt králu. Judištera Bidorovi poděkoval za jeho radu a slíbil, že se jí bude držet. Potom zaslechli přijíždět další kočár. Tento krátkým přijížděl Sanžaja. Driteráštru v Vozataj se Judištěrovi poklonil a byl laskavě přivítán vlídnými slovy. Když ho pohodlně usadili, Vysvětlil Judištarovi proč přijel. Od té doby, co král poslal Viduru krutými slovy pryč, zžírá ho kajícnost a lítost. Dnes ráno vstoupil do sněmovní síně a v bezvědomí padl na podlahu. Když se probral, řekl schromáženým králům. Můj bratr Vidura je jako Bůh Spravedlnosti jamarád. Když si na něho spomenu, Srdce mi spaluje mučivá úzkost a zármutek. Sanže pokračoval. Král mě poslal, abych přivedl viduru zpět do hasty náporu. Řekl, jdi rychle, o Sanžeju, a zjistit, zdaj můj bratr, kterého jsem v hněvu poslal nevybíravými slovy pryč, ještě naživu. Nikdy mi ani v nejmenším neuškodil. Naopak si ode mě vytrpěl své. Přiveď ho dříve, než zemřu. Sanže se obrátil na Viduru. O potomku Kurua, vrať se prosím do města a přiveď krále zpět k životu. Tak zní příkaz. I když to vypadalo, že Dritaráštra není vůbec schopen věnovat pozornost jeho dobrým radám, Vidura se rozhodl vrátit. Svého staršího bratra miloval a věděl, že Dritaráštra je i přes své pošetilé chování inteligentní. Vidura cítil, že kdyby byl krály nablízku a mohl mu radit, pak by zde byla alespoň nějaká naděje, že ještě přijde k rozumu. S Judišťovým svolením se Vidura vrátil do Hastináporu a šel za dritaráštrou, který byl z její schledání radostí bez sebe. Král řekl. Ocnostný a bezříšný, mám štěstí, že jsi se mi vrátil. Včerejší noci jsem nemohl spát. Neboť jsem myslel, že jsem již ztracen. Bidura odpověděl, že driteráštro urážku prominul. Jsi můj guru a zasloužíš si moji nejvyšší úctu. Když mi Sanžeja řekl o tvém přání, rychle jsem se vrátil. O králi je jen přirozené, že každý cnostný muž má sklon pomáhat nešťastným. Tvoji i pádovi synové jsou mi stejně drazí. Ale protože pádovci nyní trpí, soucítím s nimi více. Oba bratři si ještě nějakou dobu vyměňovali omluvná slova a měli radost z opětovného shledání. Durjodana se však z Vidorova návratu neradoval. Zavolal si šakuniho, karnu a dušásanu a řekl jim. Prohnaný vidura, který vždy straní pándovcům, se vrátil. Zvažme, co musíme udělat, se mu podaří přesvědčit krále, aby zavolal pándovce zpět. Kdybych měl ještě někdy vidět, jak se jim daří dobře, nepřežil bych to. Šakony se zasmál. Co je to za pošetilé řeči o králi? Pándovci již odešli do lesa a během příštích třinácti let se nevrátí. Souhlasili s podmínkami sásky a nikdy se odpravdy neodvrátí. I kdyby je tvůj otec požádal, aby se vrátili, nebudou s tím souhlasit, dokud jejich vyhnanství neskončí. V žádném případě se nemusíme bát. Musíme jen předstírat, že souhlasíme s tvým otcem a čekat na příležitost, až je znovu porazíme. Duša se na slova pochválil. Líbí se mi tvoje rada, strýčku. Karna pohledl na Durjodanu, který se stále cítil nesvůj. O králi, my všichni zde jsme tvoji přátelé a dobrodinci. Vždy tě budeme podporovat proti pánu ovcům. Nemáš se čeho bát. Ale souhlasím se Šakunim. Bratři svůj slib neporuší. Pokud by se snad vrátili, najdeme způsob, jak je znovu porazit. Duryodana se otočil ke svým rádcům zády. Stál a mříží zdobeným oknem hleděl do překrásných palácových zahrad. Stěžka oddychoval a skřípal zuby. Jak by mohl být šťastný, dokud jsou ti pándovci stále naživu? Karna řekl. Vím, na co myslíš o vládce lidí. Zdílím je pocity. Musíme se pándovců jednou provždy zbavit. Hra v kostky tuto záležitost nevyřešila, protože jsou dosud na živu. Karnova pohledná tvář se skřivila vstekem, když pomyslel na Arjunu, svého dávného soka. Přál si utkat se s ním v bitvě, ale třináct let bylo načekání příliš dlouhá doba. Karna přicházel sem a tam a vášnivým hasem hlasem pokračoval. Jsem o tom upřímně přesvědčen, o králi. Oblečme si brnění, chopme se zbraní, nasedněme do kočáru a vyvěďme ve velkém počtu do lesa. Najdeme pádovce a zabíme je. Právě teď, dokud jsou bez prostředků a oslebení želem, je k tomu vhodná doba. Nemají ani sílu, ani vliv a proto se nám podaří je snadno porazit. Karnova důrazná slova všechny zrušila. Jeho řešení bylo to pravé. Duryodana bez váhání povolal jako doprovod silný oddíl a skarnou a svými bratry po boku vyrazil do lesa. Cestou z města však potkali vyásadévu. Mudr svým duchovním zrakem Durhodanů v úmysl prohlédl a poručil mu, ať se okamžitě vrátí do paláce. Prince cítil pokořen ale neodvážil se ryšiho příkazu neuposlechnout. Obávaje se moci jeho kledby. Vyásadeva se potom vydal navštívit dritaráštru. Po řádném přivítání a uctění řekl. O, na moudrý dritaráštru, vyslechni si ode mě, co je pro kurovce nejlepší. Nemám vůbec žádnou radost z toho, že jste pomocí nečestných prostředků vyhnali pánovce do lesa. Jestliže jim jejich království nevrátíš, pak na konci třináctého roku na své nepřátelství nezapomenou a bez pochyby kurovce pobíjí. Jasadeva seděl na vyvýšeném sedadle v kurovském sněmu. Pohlédl na krále, který tam seděl obklopen svými ministry a rádci. Všichni mudrci mu uctivě naslouchali a on pokračoval. Tvůj pošetilý syn teď touží pándovce zabít. Měl bys ho zastavit. Pokud se pokusí tyto hrdiny v lese usmrtit, sám přijde o život. O potomku Bháraty. Dur Jodana hledí na pándovce s takovou záští, že když mu jeho plány nepřekazíš, způsobí zkázu celého kurovského rodu. O králi, proč neposlat Duriodonu do lesa, aby tam pánovcům sloužil? Tak se vyhne cestě zkázy. Možná si ho cnostní dokonce oblíbí, i když o tom pochybuji. Povaha, kterou člověk získá při narození, s ním zůstává po celý život. Duryodona by se určitě před pánovci a nikýmkoliv jiným pokořit nedokázal. Můdrc se rozhlédl po schromáždění. Co si myslí bíšma, drona a vidura? Jaký je tvůj názor, o králi? Měl bys bez váhání udělat to, co je správné, jinak bude svým štěstím konec. Dritaráštra zvedl ruku pokrytou vlištivými prsteny, opřel si o ní čelo a s povzdechem řekl. O proslulí, ten nápad hazardní hrou se mi od začátku nelíbil. Myslím, že mě k souhlasu přinutil neodolatelný osud. Nelíbila se ani Bíšmovi, ani Drónovi, ani Vydorovi, ani Královně Gandári. Nepochybuji o tom, že k tomu došlo vlivem pánovi matoucí energie, máji. Věděl jsem o tom všem již tehdy, ale pod vlivem své otovské lásky jsem nebyl schopen se záštěplného duroodany zříci. O králi, chápu, jak se cítíš. Syn je člověk už tím nejdražším. Proč však nevidíš jako své syny také pándovce? Ti právě trpí nesná zemi. Proč ti mi tedy nesoucítíš? Oslovuji tě teď jako svého vlastního syna. Stejnou lásku cítím k mým ostatním synům. Pándovi a vidurovi. Máš sto a jednoho syna a pándu jen pět. Když myslím na pándovi syny, uvažuji jen o tom, jak jim pomoci. O nejlepší z lidí, chceš-li uchovat všechny kurovce naživu, nařiď Duryodanovi, ať spándovci pándovci uzavře mír. Tritraštra pomalu potřásl hlavou a jeho zářivá koruna odrážela sluneční paprsky pronikající dovnitř okny. O moudrý ryši, je to přesně tak, jak říkáš. Dobře to vím, stejně jako všichni tito králové. Tutejš radu jsem již slyšel od píšmy, vidury i drony. Nějaký však nedokáže následovat. Buď tedy prosím ke kurovcům laskavý a pouč mého zlotřilého syna, aby se vydal správnou cestou. Vyásadeva, který byl schopen vidět minulost, přítomnost i budoucnost, řekl. Za nedlouho tě navštíví proslulý Rishimaitreja, který sem přijde po návštěvě pánovců a napomene tvého syna pro kurovců. Neváhej následovat jeho radu, jinak tvého syna prokleje. Pak Vyásadeva vstal a opustil schromáždění. Rishi Maitreja brzy dorazil, jak Vásadéva předpověděl. Putujícího Asketu, který si vnesl pouze hůl a nádobu na vodu, přivítal Dritaráštra a jeho synové se vší úctou. Úctili ho nabídnutím Argy a ostatními obřady. Dritaráštra ho potom vybídl, ať usedne nad drahokami posázený trům uprostřed schromáždění. Když mudrc pohodlně seděl, král se ho zeptal. O slavný, byla tvoje cesta z lesa pohodlná? Žijí tam hrdinové pět bratrů pándovců šťastně? Zůstanou tam plných třináct let? Jak bude obnovena bratrská láska mezi mými syny a synovci? Majdrea se rozhlédl po schromáždění. Během své poutní cesty jsem přišel do lesa Kámjaka a potkal Judištyru a jeho bratry. Mají na sobě jelení kůže, spletli si vlasy a žijí tam ve společnosti mudrců. Slyšel jsem od nich o závažných chybách, který se dopustil do Ryodana, I o strašlivém nebezpečí, které vám kvůli tomu teď hrozí. Proto přicházím, abych vám poskytl radu. Moje láska k vám je velká a vždy vám přeji to nejlepší. Mudec se zeptal, jak je možné, že král přehlížel Duriodanovi ohavné hlavné skutky. Jak umohli Dritaráštra a Bíšma dovolit, aby rozpoutal s takové nepřátelství? Jsi zde vládcem, řekl vážným hasem reši. Máš tedy moc trestat zločince. Za to, že jsi dopustil zlotřilé činy ve své vlastní sněmovní síni, o králi, tě mudrci zavrhli. Neobáváš se následků, které to může mít? Maitreja se obrátil k Duryodanovi, který se nad jeho slovy zachmuřil. Mudrci jemně promluvil. O hrdinomocných paří! Moje slova jsou určená jen pro tvoje dobro, a také pro dobro kurovců, a vlastně celého světa. Nevyhledávej hádky s pánovci. Jejich síla se vyrovná síle tisíců mocných slonů. Jsou cnostní a nesmírně stateční. Býma holýma rukama zabil tři mocné rákšasy. Hidimbu, Baku a Kirmiru nepřátele nebešťanů, kteří dokázali přijmout jakoukoliv podobu. Zabil je tak snadno jako tygr kolouška. Vzpomínáš si, jak ten týž v jediném souboji zabil neporazitelného Jarásandu? Kdo je natolik pošetilý, aby si znepřátelil takové hrdiny, kteří mají za spojence Kryšnu, Drupadu a jeho syny? Vezmi si moje radu k srdci, drahé dítě, a uzavři s nimi mír. Nepřivolávej na sebe nebezpečí. Duryodana pohlédl stranou a neodpovídal. Odhalil své stehno, hlasitě se do něho plácl a potom svěsil hlavu. Natáhl nohy, jako by se nudil a čmáral nohou po zemi. Když Maitreya viděl Duryodanovu drzost, oči mu zrodly hněvem. Dockl se posvěcené body, uchopil posvátnou šňůru, která mu vysela na rameni, a hromovým hlasem pronesl. O, ty nestoudníku! Jelikož opovrhuješ mými slovy a nedbáš mé rady, brzy sklidíš výsledek svého chování. Ve velké válce, která povstane z bezpráví, jehož se dopustil, ti pýmaky jem roztříští stehno. To tritaráštru okamžitě znepokojilo. Snažil se Maitreju utěšit laskavými slovy, a požádal ho ať k Duryodanovi milostiví. Maitreya řekl, že pokud Duryodana uzavře spádovcí míry, kletba pomine. Jinak ale ne. Driteráštra pocítil jistou úlevu z toho, že se mu podařilo poněkud zmírnit Majtrajovu kletbu. Potom řekl. O Rishi, slyšeli jsme o tom, jak Bhima zabil Hidimbu a Baku, ale ne Kirmiru. Kdo byl tento démon? Jak mocný byl a jak zemřel? Přejeme si dozvědět se o tom vše. Maitreja odvětil. Před tímto schromážděním již hovořit nebudu, protože Duryodana odmítl má slova. Vidura však příběh o Kirmirovi dobře zná. S těmito slovy mudrc vstal a odešel z města. Když byl uražený mudrc pryč, dritaráštra požádal Viduru a tím ten příběh poví. Vidura odpověděl. O králi, vyslechl jsem ho od Judyštyry v lese. Když pándovci odešli z Hastinápuru, cestovali tři dny a tři noci a nakonec dorazili do lesa Kámjaka. Když jim v růzu nahánějících nočních hodinách procházeli, Narazili na děsivého Rákšasu s planoucíma očima. Byl vysoký jako strom a držel hořící pochodeň. Rukama a nohama, roztaženýma jako větve mohutné damaruně, jim zatarasil cestu. Z široce rozevřené tlamy mučnilo osm desáků a oči měl barvy mědi. Se zježenými zářícími zrzavými vlasy připomínal masu mraků nabitou bleskem a ozdobenou hejnem jeřábu. S hromovým řevem rozestřel své rákšasí klamné přeludy a zmátl smysly pánovců. důvcu. Shromáždění s napětím poslouchalo vidurovo vyprávění. Všude padali k zemi ptáci i jiní tvorové, již při pouhém zaslechnutí démonových děsivých výkřiků. Jelení, buvoli, levharti a medvědi Vystrašeně prchali do všech stran. Díky všem těm prchajícím bytostem se zdálo, že se dál do pohybu celý les. Začal vát prudký vítr a rozvířil mrač na prachu. Tak jako je nářek největším nepřítelem pěti smyslů, stejně strašlivý připadal rákšasa i pěti pándovcům. Rákša se sledoval z povzdálí bratry oblečené v jeleních kůžích a nesoucí zbraně a postavil se jim do cesty jako hora majnaka. Když Draupadý spatřila tuto hrozivou bytost, zavřela oči a stála tam uprostřed svých manželů jako rozbouřená řeka mezi pěti horami. Dhaumja bez váhání pronesl mantry, aby čelil mávením démona, Načež vítr ustál a prach se usadil. Když Rákša viděl, že jeho moc byla zlomena, hněvem rozevřel oči a vypadal jako sama smrt. Judiště stroze pronesl. Kdo jsi? Co od nás chceš? Rákša se odpověděl. Jsem Kirmira, Bakův bratr. V tomto pustém lese se mi bede dobře. Požírám všechny lidi, kteří jsou natolik pošetilí, že sem přijdou. Kdo jste vy, že sem dnes přicházíte, abyste se stali mou potravou? Jsme pět synů pándula, odpověděl judeště. Byli jsme vypovězeni z našeho království a přejeme si strávit dobu našeho vyhnanství v tomto lese, který je tvým panstvím. Když vyšla najevo jejich totožnost, Rákša se zahřvala radostí. Ha, jaké štěstí! Osud dnes vyplnil mé dávné přání. Chodil jsem všude v naději, že naleznu býmu, vraha mého bratra. Teď tu stojí přede mnou uprostřed noci, kdy je má síla největší a navíc, když mám hlad. Tento darebák v přestrojení za brahmanu by zabil bratra a unesl sestru. Teď ho za to stihne má pomsta. Zabij ho a jeho krev obětují bakově duši. Tak se zbavím svého dluhu ke svému mrtvému bratrovi. Pozřu bhýmu a strávím ho jako Agastya Asuru Vatápiho. Judiště rád času vyplísnil. To se nikdy nestane. V tom mocný bhýma vytrhl obrovský strom a zbavil ho větví a Arjuna v napnul luk, a stál tam s šípem připraveným k výstřelu. Pýma však svého bratra zarazil a sám vykročil k démonovi. Utáhl si bederní roušku a vykřikl hněvivou výzvu. Stůj a bojuj! Ozbrojen stromem k němu vyrazil a udeřil jim plnou silou rákšasu do hlavy, jako když Indra vrhá svůj hromoklín. Strom se roztříštil na kusy ale s démonem to ani nepohnulo. Mrštil po Býmovi svou hořící pochodní tak, že v letu připomínala blesk. Býma se rychle vrhl k zemi a v letu ji odkopl levou nohou. Rákša se se strašlivým hřebem také vytrhl vzrostlý strom a hnal se na Býmu, jako jamarádžo nesoucí své smrtonostné žezlo. Oba soupeři vytrhávali strom za stromem a v boji je na sebe vrhali a mlátili jimi o sebe. Bitva připomínala starodávný boj mezi Valim a sugrívou, a velká část lesa byla již brzy beze stromu. Rozuřený démon potom zdvihl a mršil po býmovi obrovský kámen. Ten balvan zachytil a hodil zpět. Kirmira se rozběhl k býmovi s napřaženýma rukama, tak jako se ráhu blíží ke slunci, aby je pohltil. Pustili se do křížku a váleli se po zemi jako dvojice rozvřených bíků, zaklesnutých do sebe v boji na život a na smrt. Byl to divoký a tvrdý boj a trval téměř hodinu. Býma pišný na svou sílu, věděl, že ho drauparý sleduje. V tom si vzpomněl na urážky, který se Duryoda vůči princezně dopustil. Pohlédl na démona, jako by to byl kurovec, a jeho hněv vskypěl. Chytil rád času tak, jako rozuřený slon chytá druhého slona. Kyrmira Pánduva syna také uchopil, ale býma ho zdvihl a mrštil jim vší silou o zem. Potom sevřel démona v pase a začal jim třást, jako když vítr se stromy. Démon přitom zdvihl ruce a ze všech sil stiskl býmu v krk. Býma času opakovaně zdvihal a byl jim ozem, přestože ho démon svíral rukama, podobným ocelovým svírákům. Země se otřásala, ale lesem se nesla ozvěna nárazu Kirmirova těla ozem. Ten přitom vydával strašlivý řev, připomínající pronikavý zvuk trubky. Býma ho zdvihl a obrovskou silou jim zatočil dokola. Když viděl, že Rákša se ztratil vědomí, praštilím ozem, klekl si na jeho hruď a zardousil ho. Býma umírajícímu démonovi řekl. O ty hříšný darebáku, již nemusíš otírat slzy bakových a hydymových příbuzných, nebo se k ním brzy připojíš. Býma nechal šatu a ozdob zbavené Krimirovo tělo ležet na cestě a připojil se ke svým bratrům, kteří se kolem něho zhlukli a chválili ho. Zdravupadí opět ve svém středu, potom všichni odešli hlouběji do lesa. Schromáždění po vyslechnutí tohoto příběhu užaslo. Vidura na závěr řekl. Toto jsem vyslechl od Judy Štyry. Když jsem projížděl lesem, viděl jsem na vlastní oči mrtvé tělo rákšasi. Nesoucí stopy býmových ran. Dritrážtras jen povzdechl, ale neřekl ani slovo. Jeho úzkost narůstala. Býma slíbil, že zabije všechny jeho syny. Kdo nebo co by mu mohlo kdy zabránit tento slib splnit? Královo srdce hořelo strachem a mučivou úzkostí.